Так радь, що радь. Я гадаю, почав закурюючи люльку, Я гадаю, що коли Ганя полюбила шагая, То не боронім зі ліса. Білецька замість відповіді розридалася. Хлипаючи та втираючи хустинку і сльози, Пригадувала не знати котрий раз уже, Що в їх роді ще не було учителя, Що краще було Гані втопитися, ніж до такого дожити. Та ж то біда і нужда. Та ж то ні людської хати, ні господарства, ні певного завтра. Кидають тим нещасливим шагаєм з місця на місце, а врешті ще чого доброго і зі служби викинуть, і що тоді? Що тоді буде?» Отець Лецький дав жінці виплакатися та виговорити, а тоді й почав. «Ти, мамо, дорікаєш мені, що я на су святими схожу, а сама, треба чи не треба, лотоки пускаєш». Ми, славити Бога, люди засібні. Доняку вивінували, Можемо й про Ганю подбати. Заслужила собі на те, що й як заслужила. Так що? Що? Докупимо декілька шнурів поля до того, що маємо, і дамо Гані посах. Схоче шагай, буде вчителювати. А не схоче або не схочуть, то сяде на ріллі і не пропадуть. Обоє вони роботящі, обоє люблять землю, доробляться. Добродійка Ілецька просіяла. «Так ти гадаєш?» – спитала солодким голосом, як колись за добрих молодих літ. «Так ти гадаєш, тату?» «Не лиш гадаю, але так і зроблю». «А Костик?» «Костик своє дістав, Філько також. Ми їх не скривдемо, не бійся». Ну, то добре, на ну, і так буде, але... Але що? Але Шагай не освічився, не мав відваги. Може б його якось осмілити? Я вже пробував вчора, казав, що якби так, що до чого, то не повинен забувати, що на приходстві в житниках троє сердець йому добра бажає. А він не відповів нічого. Може, й не доглупався, він все про тю політику гадає, може, й не чув, що ти до нього балакав. Або я знаю, а якби так побалакала з Ганею. Спробуй, може, Ганя осмілить якось шагая, дівчата вміють то робити, і усміхнувся. От і ти пам'ятаєш, як осмілювала мене. Добродійка запишалася. Не знати, хто кого осмілював. Всі ви одним миром мащені. «А Єва?» – дратував Ілецький свою дружину. «Що Єва? Коли Бадам не хотів? Знаємо вас, всьому та бідна Єва винна!» І задумалася, а по хвилині. «Але з Ганою то я побалакати можу. Чого б то я не зробила для неї?» Шагай – це була дійсно сильна конституція, як казав доктор Таненбаум. Подужав скорше, ніж Семаківський сподівався. Ілецький відвідував його щоднини, а добродійка не довіряла Марті і казала в себе для хворого обіди варити. «Лиш вважай, Ганю, щоб не пересолити розсолу. Чому тета так кажуть?» Добродійка Ілецька злегка всміхнулася. «Або то говорять, що в Лублені дівчата пересолюють страву?» Ганю ніби хто приском обсипав, але змовчала. «Не відпекуєшся, донцю!» І добре робиш. Що тут скривати? Любитеся, так най вас Бог благословить. Ми вам не боронимо щастя. Ганя припала до тети тіточко, тіточко, яка я нещаслива. Добродійка Ілецька гладила її по голівці. Чого ж ти нещаслива, донцю? Він любить тебе. Хто вам це сказав, тето? З кожного слова видно. Гадає, що ми, старі, не розуміємо того. Смішна ти. Любові рівно, як і ненависті, не скриєш. Правдивої любові гадаю. А чому ж він, почала й не докінчила Ганя, чому він не озвідчився тобі? Доповіла добродійка. Любить тебе, тому й не хоче, щоб ти бідувала. Розумієш, чому? Ганя видивилася на тітку, ніби вона їй богвість, яку новину сказала. «Не хочу, щоб я з ним бідувала?» «А яке мені життя без нього?» – спитала по хвилині. В тих простих словах було так багато щирості й змісту, що добродійка Ілецька навіть не пробувала перечити. Дійсно, яке життя дівчині, коли вона не може жити з тим, кого любить? Ні багатство, ні гарне становище мужа не заступлять любові. І що лиш тепер добродійка Ілецька зрозуміла, що для Гані Пищук ніколи не заступить шагая. Пищук це вигідне животіння, але радість і вдоволення Ганя може знайти тільки при боці шагая. Бо ти, дитино, почала, бо ти повинна повести діло так, щоб шагай тобі освідчився. Я? перестрашилася Ганя, а тітка заспокоювала її. То значить, не треба зараз кидатися йому на шию, бо мужчини того не люблять але при найближчій нагоді натякнути на те, що ти не дивишся ані на становище мужчини, ані на його достатки, тільки на характер, і що підеш навіть за найбіднішого, якщо він тобі подобається. Розумієш мене? Ти не дівчинка десятилітня, щоб тебе вчити, як воно в таким припадку робиться. Ганя голову похилила. Тяжко, тіточко, тяжко. «Тяжко, тяжко, бо цим сердилася добродійка Ілецька. Що значить тяжко, коли тут рішається твоя доля? Я знаю, що дівчина з доброї родини повинна бути горда, але тільки до якоїсь границі, поза котрою гордість стає гріхом. Уважай, щоб колись не нарікала, що через гордість змарнувала ти своє щастя. От знаєш, що я тобі пораджу? Що, тітусю? Як буде готовий обід, зберися» і віднеси його Шагаєві. Корона тобі з голови не спаде, а він побачить, що ти йому прихильна, і більше, ніж прихильна. Ганя перестрашеними очима дивилася на тітку. Уста її дрижали, груди підносилися високо. Ні-ні, боронилася, я того зробити не можу. Як то не можеш? Невже ж до школи так далеко. Не чи діло, тітусю, я до нього на край світа пішла б. Ну так що? Боюсь, що він собі погадає про мене. Погадає собі, що ти добра. А може, що я накидаюся йому, а я того не хочу. Нам так добре, як є. Не треба, щоб було інакше, гірше. Добродійка покрутила головою. А що ж може бути гіршого від такої непевності, як тепер? Краща непевність від свідомості, що щастя вже пропало. Тітка уважно подивилася на Ганю. «Або вже я знаю, – сказала Зітхаюча, – або я вже знаю дитину. Світ так тепер змінився, що ми старі, як її бузьки по спасі, ходимо по ньому, ніби він не наш, а ми не його. Не розуміємо себе. Колись, як я ще дівувала, то приїде бувало питомець з деканом, каноніком від Юра, префектом із духовної семінарії, чи з яким там іншим знайомим старшим чоловіком, посидять кілька годин, переночують, і на другий день або оба від'їдуть, або тільки сват, а жених лишиться ще трохи. Як лишився, так сподійсь, що зговориться з панночкою, і за кілька неділь підуть під вінець. А тепер,